Піп завела машину, фари розігнали темряву зовні, але не ту, що жила у неї в голові. Було вже 23 години 33 хвилини. Тепер 20 годин 34 хвилини, і ще три будинки в Кілтоні чекали на неї цієї ночі.